Я застигла у прозорості, що висіла над землею. І я побачила під собою землю. Велику, веселу, кольорову, як амфора землю. З деревами і снігами, птахами і звірами, цвинтарями і гіріками, машинами і сміттєзбалищами, квітниками і борделями, лісами і аеродромами, пустинями і шахтами.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 У їхньому триванні, як мені видалося зверху, існував несказанно відвертий баланс доброго і злого. Я почувала себе терезами, які з точністю до мікрона визначали міру цих двох абсолютно реальних понять – добра і зла. Я начебто могла побачити їх, відчути руками їхню сутність. Звідси, згори, зробилася видною одна дивна для мене, ба навіть вражаюча річ. Ніщо на землі не мало переваги. Світ був канатом, по якому, балансуючи, як еквілібристи, між добром і злом, з добром і злом, під добром і злом, пробігали відведену їм дистанцію маленькі і великі, нікчемні і благородні люди. Це було щось більше, ніж Содома і Гомора, нетривке земне життя в якому тепер розчинялася моя невмерла душа, щоб збагнути одночасність речей, понять та істин. Землі канат тріщав, але не тріскав, під натиском сили, з якою налягали на нього всі люди, що в один і той же момент зачинали і викидали дітей, отруювали і лікували грунти, повітря і води, Винаходили і знищували зброю, брехали найдорожчими іменами і клялися іменами нікчемними, ішли в монастирі грішники і пускалися у найлютіший блуд черниці, зраджували чесних і прощали підлим, судили невинних і виправдовували убивців, починали і закінчували війни, змітали і поновлювали кордони, Ділили нечесно нажиті маєтки і милосердно роздавали останні крихти, доводили свою автохтонність і заперечували зайшлість, протестували від несправедливості і мирилися з бідою, билися головами в стіни від розпуки і летіли безпам'ятні в обійми душилися в пожарищах і пеклися під сонцем, мордувалися сумлінням і тішилися заздрістю, знемагали від ненависті і знемагали від розкошів, пухли з голоду і пухли з надміру їжі, топилися в алкоголі і веринали з нього. Те, що діялося під зором моєї душі, уже не вкладалося у знані раніше поняття. Земна амфора була чиста, як справжній бурштин і брудна, як помийниця одночасно. На прив'ялих травах лугів розвівалися білі весільні сукні заблудлих у нетрях радості наречених. А на квітучому гіллі придорожніх дерев гайдалися чорні тіні повішеників. Із-за тюремних дротів блискали втомлені очі смертників, а з-під розбухлої материнської поли рвався крик новонародженого. Бірюзовими ріками пливли посинілі тіла утопленіків, а на сяючих вершинах снігів парувалися гірські кози. Я заточувалася. Я хотіла вхопитися за серце від потрясіння. Однак мені нічим було заточитися і ні за що вхопитися. Лише чула, як об мене, уже не існуючу, але й не зниклу назовсім, ударяються хвилі розпуки і захвату водночас. Я ладна була волати, бо на деревах цвірінькали горобці, а в океанах блистіли риби. На підвіконнях цвіла герань і знемагали від спеки піски в пустелях. Прозора димка висіла над спеченими асфальтами, мурахи скрикували під шинами автомобілів, майже у такт вітрові хилиталися верхівки хмарочосів. Не було цьому спину і не було спасу моїй душі, що, здається, верталася з недового небуття.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 Проте тут усе було значно конкретніше.